Сусідки відповіли, що ні. Ну, якщо сусідки відповіли, то можна бути впевненими. У мене є новини. Вдягайся, поїдемо, як домовлялися до Славика. Розповім дорогою. Біля під'їзду гралися у м'яч кілька хлопців восьми дев'яти років. Вихопивши досвідченим оком із грайки наймоторнішого, Жанна гукнула його. «Гей, малий, хочеш заробити 10 гривень? Їдьмо з нами. Треба буде подзвонити в одну квартиру, сказати, що листоноша помилково кинув їхні листи з Канади у вашу скриньку, а ти прийшов віддати. Втямив?» Хлопець робив все так, як було треба. Бажаючи побачити листа з Канади, Славик необачно відчинив двері, і Жанна, просунувши ногу в щілину, простягла малому десятку. «Тримай, чесно заробив», – похвалила вона. «Ну що, Славику, ти, здається, ховаєшся від нас? Вчора я тобі телефонувала, а ти відповів, що я помилилася номером. Проте я не забуваю голосів таких красунчиків». «А, дівчата, приємно вас бачити. Ви у справі чи так?» «Звісно, у справі». «Славик, любий, може розкажеш, як ти намагався обікрасти безутішну вдову свого найкращого друга?» Славик сполотнів і вигукнув «Брехня?» «Олю, не вір жодному її слову, я б ніколи такого не вдіяв!» «А ти знайшов Ясикову розписку?» «Оля не змогла залишатися остерень» «Поки що ні, але знайду» Він позиткував від Жанни. Здаємся гаразд. Ти ж сама бачила. І кажеш, що не знаєш, хто допомагав Ясику купувати обладнання і кому він віддав позичені у тебе гроші, ніби байдуже поцікавилася та. А от Катя з Максом мають на це свою точку зору. Славик знесилено гепнувся у фотель. Вони брешуть, Цієї ліміті взагалі не можна вірити. Жанна присіла на опочівки біля готелю і холодно зазирнула господарю в вічі. «Послухай, козлику!» «Ми тебе попереджали, але ти не послухався. І тепер мені є що розповісти знайомим хлопцям. Ти намагався обікрасти вдову, а це вже привід для серйозної чоловічої розмови. «Що ви від мене хочете?» Він зіщулився. Я не матиму долі жодних майнових претензій. Задоволені? Відчепіться, врешті-решт, від мене. Слава явно злякався. Ти так відмовляєшся від претензій? Жанна перекривила його, ніби робиш широкий жест. Хотіла б я подивитись, як би ти і далі щось вимагав, а тепер викладай усе, що знаєш. «Про що? Що ви?» – почав заїкатись господар. «Що ж? Що, що я маю знати?» Швидше Жана ухопила його за комір. «Все, що приховав минулого разу?» «Що за парочка?» «Ці братики з сестричкою, з ким ще тягався наш коханий, кого збирався позичати гроші?» «Мерші її, у мене за годину зустріч!» «Вони з якогось містечка на Чернівщині...» Забелькотів Славик, Ясик підчепив Катерину в Олімпі, куди її влаштував хтось із земляків. Тобто Катерина не тільки добре знайома з Віктором, а ще й має з ним спільних друзів? Якщо то не через Ясика їй складали протекцію? Та ні, вона була приятелькою головного менеджера. Хлопця того Віктор звільнив. А Катерина в той час, як зустрічалася з Ясиком, тому теж пішла без скандалу, доволі плутано пояснив він. Вони з Віктором навпаки, як тіти з собакою. Катерина, хоч і провінціалка, але дівка не дурна. Отже намагалася верховодити ясиком і нацьковувала його на відчу. А що з братом? Оля й сама не збагнула навіщо спитала. Знаете, Ильгее, что це він домовлявся про обладнання?